Kapittel 36 Og dette er den historiske beretningen om Esau, det vil si Edom. Esau tog seg høstruar bland Kanans døtre. Ada, hetitten Elons datter, og Oholibama, Anas datter, hevitten Sibions sønnedatter, og Basmat, Ismals datter, Nebaiots søster. O Ada fødte Esau sønnen Elifas, og Basmat fødte Reuel, og Oholibama fødte Jehush, og Jalam og Kora. Dette er Esau sønner som ble født i Kanans land. Deretter tog Esau sine høstruer og sine sønner og sine døtre, og alle sjelene i sitt hus, og sin jord, og alle de andre husdyrene sine, og all sitt gods som han hadde samlet sig i Kanans land, og dro til annet land, bort fra sin bror Jakob. For deres eiendeler var blitt for manget til de kunne bo sammen, og det lande, hvor de hadde sine bosteder som utlendinger, kunne ikke gi dem underhold på grunn av jordene deres. Da bosatte Esau sig i Seirs fjellområde. Esau er Edom. Og dette er den historiske beretningen om Esau, Edoms far, i Seirs fjellområde. Dette er navnene på Esaus sønner. Elifas, sønne av Esaus hustru Ada. Reuel, sønne av Esaus hustru Basmat. Og Elifas sønner ble Teman, Omar, Sefo og Gatam og Kenas. Og Timna ble medhustru til Elifas, Esaus sønn. Med tiden fødte hun Elifas sønnen Amalek. Dette er sønnen til Esaus hustru, Ada. Dette er Reuel's sønner, Nahat og Sera, Sjamma og Missa. Dette ble sønnen til Esaus hustru, Basmat. Og dette ble sønnen til Oholibama, Anas datter, Sibjorns sønnedatter, Esaus hustru. Hun fødte Esaus sønnene Jeus og Jalam og Korah. Dette er sjeikene blant Esaus sønner. Sønnen til Elifas, Esaus førsteføtte. Sjeik Teman, sjeik Omar, sjeik Sefu, sjeik Kenas, sjeik Hora, sjeik Gatam, sjeik Amalek. Dette er Elifas sjeiker i Edomsland. Dette er sønnene med Ada. Dette er sønnen til Reuel, Esaus sønn. Sjeik Nahat, sjeik Sera, sjeik Shama, sjeik Missa. Dette er Reuels sjeiker i Edomsland. Dette er sønnene med Esaus høstru Basmat. Endelig er dette Esaus høstru Oholibama sønner. Sjeik Jehus, sjeik Jalam, sjeik Kura. Dette er sjeikene gjennom Oholibama, Anas datter, Esaus høstru. Dette er Esaus sønner, og dette er deres kjeiker. Han er Edom. Dette er Horitten Seir sønner, landets innbyggere. Lotan, og Shobal, og Sibion, og Ana, og Dishon, og Eser, og Dishan. Dette er Horittenes kjeiker, Seir sønner i Edoms land. Og Lotans sønner ble Hori og Hemam, og Lotans søster var Timna. Og dette er Sjobals sønner, Alvan og Manahatt og Ebal, Sjefo og Onam. Og dette er Sibions sønner, Aja og Ana. Dette er den Ana som fant de varme kildene i Ødemarken, men han gitt til eslene for sin far, Sibion. Og dette er Anas barn, Dishon og Oholibama, Anas datter. Hemdan og Espan og Gitran og Keran. Dette er Esers sønner, Bilhan og Saavan og Akan. Dette er Disjans sønner, Us og Aran. Dette er Horyttenes sjeiker, Sjeik Lothan, Sjeik Sjubal, Sjeik Sibion, Sjeik Ana, Sjeik Disjon, Sjeik Eser, Sjeik Disjann. Dette er horittene skjeiker etter deres skjeiker i se -e landet Og dette er de kongene som regjerte i Edoms land før det regjerte noen kong over Israels sønner. Bela, Beos sønn, begynte å i Edom, og navne på hans by var Din Haba. Da Bela døde, begynte Jobab, sønn av Sera fra Bosra, å regjere i hans sted. Da Jobab døde, begynte Husjam fra Temanittenes land å regjere i hans sted. Da Husjam døde, begynte Hadad, Bedads sønn som beseiret Midianitten i Moavs område, å regjere i hans sted, og navnet på hans by var Avit. Da Hadad døde, begynte Samla fra Masreka å regjere i hans sted. Da Samla døde, begynte Sjaul fra Rehoboth ved elven å regjere i hans sted. Da Sjaul døde, begynte Baal Hanan, Akbors sønn, å regjere i hans sted. Da Baal Hanan Ak påsø døde by ente had der i hans ted. O navne på hans by var PaU og hans høstrus navven var med heabel var dattter av matred dattterre med Sahab. Og Det der navne på esjkker etter deres slekkter et ter deres steder med deres navven. Sik Timna,sk Alva,sk Yettet,sk Uhoolibama,sk Ela, sik Pinon, Sheik Kenas, Sheik Teman, Sheik Mipsar, Sheik Magdiel, Sheik Iram. Dette er Edoms de Sheikker etter deres bosteder i deres eiendomsland. Dette er Esau, Edoms far.